Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións. Sintonizamos coas súas voces. Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación me moito ben acollido e visionado porque ian ver as radios libres galegas e ia ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba admitindo. Agora, desde a xa un ano, fu convidado a participar nos informativos semanais e desde entón sintome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radios, sen fin, o país. Noraboa. Hola amigos, son Eduardo García, Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filipin por os seus 20 anos de existencia. E espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade a seguir así sendo libres unha aperta. Vivan os 20 anos da Radio Filispin, e que dure outros 20 polo menos, a radio comunitaria e libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso desde o universo noso, obrigadas por existir. Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín. Radio Filispín 2005-2025 20 anos 93.9 FM Nacida Libre Hey, Sally.